А що не вийшла і не впустила, він закляв. Батьковий голос, голос посмертний, страшний, захриплий, глухий, зловіщий. Вона ж винувата. Чому не отворила? Її устави викривляються. Кому отворити? Це була північ. А опівночі ходять лише збійники або мерці. І мучиться мавра на землі, стогне, викликає ім'я Господа, молиться, а на колобі її батько жив, стріляє їй враз думка до голови. Його так світом ідучи на трапене на її оселю, а вона не упустила. О, Боже, не дай щоб так було. І сама на батька свого не пустила. Однак, мучить її думка далі, все могло б і так бути. Він ішов, як ідуть бідні люди, ішов все одно на життя чи на смерть. Хто так волочиться, як не цигани? Заблудив, мерз, і добивався до світла, до теплої хатини, Прошувався, молив, «О, Мавро, ти не впустила, Може, й батька свого в тебе гріхів, І без того доволен навші, Ти провинилася, А так вона боролася з собою, Так їй підносила щось руки, Молила творити двері, А однак страх перед смертю не допустив, Негодно боялася». Потім надслуховала ще, Дриващи по цілим тілі. Неперне. Але нічого не дослухалася більше. Тиша то й тиша. Лише десь яке глухе, протяжне Та голос, зражуючи виття вовка, Неслося лісом ніж одностайним шумінням дерев. Більше нічого. Огонь печі ледве світився, мов кліпав до темрів хатині, і мертвецька тишина запанувала. Мавра не покидала свого місця під порогом, все чогось боялася, так вже тут і остала. Зворушена переляком і думкою про батька, мучилися чи не до самого ранку. Рано ранесенько, як лиш в лісі розвинулася, вона піднялася і заглянула перед хату. Перед дверима і під вікном видніли у навійні піхотину сніг великі, непоротні, неспокійні сліди чоловіка і губилися потім у стороні що вели в сусіднє село. Мавра вернула до хати. Не могла позбутися почуття, що поповнила щось дуже лихе, не отворивши дверей. Тепер днину сказала собі, що голос, що так її перелякав і пригадував голос батька, не міг походити від умерлого, лише від живого. Тепер вже знає, великі, неспокійні, повні розпуки людські сліди були тут, коли її хати. А коли не творила бідному, згубилися в лісі або пішли, може навіть чи не на зустріч вовкам. Вернувши до хати, вона розклала знову огонь. Що мала робити? Взялася передусім ворожити зерном кукурудзою. Чи було це вночі, в неї добро чи лихо не доворожилося. Зерно не падало в пару, скільки і змішається, не кине вона ним, а воно все не в парі укладається. Все до нерівного числа. Мавра задумалася. Вона відчуває виразно, що вчинила зле, не випустивши чоловіка в хату, що з того вийде